U ime Allaha milostivog, samilosnog. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, neka je Allaho i miri na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu učasnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjeg dana. Čovjek je najodabranije biće na zemlji zato što ga je uzvišeni Allah učinio namjesnikom na zemlji. Čovjek je biće koje u sebi ima sklonosti ka dobru, ali isto tako i sklonosti ka onome što je loše i negativno. Ukoliko čovjek prati i analizira svoje ponašanje, uvidjet će da je od velike važnosti i vrijednosti da sa svojim gospodarom uzvišenim Allahom, koji ga u najljepšem obliku stvara, koji mu daje opskrbu, daje mu porod, daje mu sve uslove za život na Dunjaluku, da čovjek prema uzvišenom Allahu treba da izgradi adekvatan odnos na način da ga svakodnevno moli za oprost, da mu se obraća sa pokajanjem i da čovjek prateći svoj hod na Dunjaluku nastoji popravljati svakodnevno svoj odnos ili relaciju onoga što bi trebao biti rezultat njegovog uspjeha i na ovome i na budućem svijetu. Koliko je značajno da se svakodnevno Allahu obraćamo sa traženjem oprosta, vidimo i u predaji u kojoj poslanik s.a.v. kaže svi su ljudi griješnici a najbodi griješnici su oni koji se kaju. E, isto tako Nuh a.s. je e, od svog naroda tražio i govorio sam tražite oprost od gospodara svoga jer on u istinu mnogo prašta. Kada su imamu Hasan al-Basriju e, došli oni koji su imali potrebu da ga upitaju za savjet, vrlo interesantan im je odgovor dao. Prvi je došao i kazao uvaženi profesore ili šejih, ja imam jednu njivu, ali koja mi nikako plodove ne daje i ne, koliko god je zalivam, ali ne, ne uspijevam da od nje dobar plod imam. On mu je kazao, alejke bil istighfar, traži oprost od Allaha. Drugi je došao i pitao ga, e, ja sam u braku i dugo godina nemam djece, šta mi savjetuješ? Pa mu je on kazao, alejke bil istighfar, traži od Allaha oprosta. Treći je došao i požalio se na tešku materijalnu situaciju, da je u velikim dugovima i da mu je teško u situaciju u kojoj se nalazi, pa mu je on kazao, alejke bili stighfar, traži oprost od Allaha. Učenici ili studenti njegovi koji su uz njega bili, začudili su se i kazali su, kako to da ti ljudi dolaze sa različitim problemima, a ti im nudiš isti lijek. Pa im je on proučio kuranski ajet, zar niste čuli da je Nuh selam kazao, Fakultu staghfiru rabbakum i rekao sam tražde oprost od Allaha, od gospodara vašeg innehu kjane ghaffara, onu istinu mnogo prašta yursili sama'a alajkum midrara, on vam sneba kišu spušta wa yumdidkum bi amval i on vam imetak daje, vabanine i porod i sinove wa yajjal lakum jennatin i on vam daje rijeke wa yajjal lakum i on vam daje bašče wa yajjal lakum en i on vam rijeke daje Po je ovaj događaj na tako lijep način pokazao koliko je značajno da vodimo računa o određenim vrijednostima koje nisu tako teške za izvršiti jer da se obratimo svome gospodaru sa iskrenim pokajanjem i da ga zamolimo za oprosti kažemo estagfirullah od Allaha oprost molim to je za sigurno nešto što nije zahtjevno ili teško, ali što treba biti pokazatelj brige i odgovornosti čovjeka da on svakodnevno zna da jedini taj koji mu može oprostiti njegove grijehe je uzvišeni Allah. Da ukoliko čovjek shvati svoju nemoć u odnosu prema Allahu, a Allahovu svemoć, onda će zasigurno u svom obraćanju prema Allahu biti iskren, jer uzvišeni stvoritelj je u plemenitoj knjizi kazao وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله neće kazniti dok si ti među njima Muhammed dakle narod njegov neće biti kažnjen وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إلهه إحне neće kazniti sve dok budu tražili oprosta za svoje grijehe Ono što se dešava i u naše vrijeme od poplava zemljotresa klizišta E, snažnih vjetrova e, sve je pokazatelj da uzvišeni Allah nam šalje opomene ljudski rod svojim ponašanjem nažalost e, često izaziva Allahovu srđbu ali da je to kazna bila zasigurno da bi bilo puno onih koji bi e, umrli, poginuli nego uzvišeni Allah nam šalje opomene i daje nam šansu i priliku da se popravimo i povratimo. Zato, ako nas šta zadesi od musibeta ili nedaća, trebamo dobro preispitati sebe koliko smo mi u odnosu prema svome stvoritelju iskreni. Jer jedan interesantan primjer je da je e, u braku dvoje mladih ljudi dolazilo do nesuglasica. Međutim, Muž je jedne prilike nakon svađe i nakon što je izašao iskuće iz upitao svoju suprugu šta je ona uradila nakon što je on izašao iskuće. Iz ona kaže tako mi Allaha dok si ti prekoračio kućni prag, ja sam samo stalno ponavljala estagfirullah, Allahu za oprost te molim. Kaže on, ja dok sam izašao iskuće, iz jedva sam čekao kada ću se ponovo vratiti kući. Dakle Allah uzvišeni daje da sebebom iskrenog pokajanja i traženja od Allaha oprosta, popravlja nam se i situacija u kući. I oni koji imaju problema i na poslu, koji imaju problema e, i unutar porodice, koji imaju i zdravstvenih problema, neka što češće izgovaraju estagfirullah, Allahu za oprost te molim. Jer sve ono što nam se dešava, Može biti produkt naših grijeha i iskušenje na koje nas uzvišeni Allah stavlja. Zato je važno da mu se obraćamo tražeći oprost jer je to upravo i naredba. Da tražimo mi kao ljudi, neminovno ćemo napraviti pogreške koliko god se trudili da činimo ono što je pozitivno i dobro. Mi smo takva bića da imamo određene i nedostatke i nekada pogriješimo nenamjerno, nekada nažalost i namjerno, ali je zasigurno naš iskren odnos prema Allahu i obraćanje i traženje oprosta od uzvišenog Allaha nešto što će popraviti naše stanje, što će pozitivno djelovati na nas, što će biti sebebom da nam Allah primi dove naše. Zato je i mnoštvo događaja kroz povijest koji nam svjedoče o tome da oni koji su bili iskreni sa Allahom, koji su u dovama svojim tražili od Allaha ono što su imali potrebu i na ovome svijetu i što su željeli od Allaha na budućem svijetu, da su nakon ustrajnog traženja oprosta od Allaha to i postigli. Mi smo ljudska bića, tako nas je Allah stvorio da imamo naklonost da im osjeća i potrebu da ono što poželimo da bismo to imali želju da dobijemo odma ili ono što mrzimo imali bismo želju da to nestane što prije. Međutim, sve što je vrijedno i na ovome, a posebno na budućem svijetu, iziskuje od nas puno strpljenja i ustrajnosti. Tražiti od Allaha oprosta nije teško fizički, ali podrazumijeva svjesnost, duhovnu prisutnost I zato, draga braći i cijenjene sestre, iskoristimo posebno vrijedne dane barek mjeseca Ramazana da što više od Allaha oprost molimo jer On u istinu mnogo prašta. Koliko god čovjek grijeha imao, Allah je taj koji sve grijehe može u dobra dijela pretvoriti. Zato iskoristimo ne neprocijenjivo vrijedne trenutke da učinimo Allahu teubu ili da se pokajemo stvoritelju svome i da svakodnevno od njega oprost molimo. Molim Allaha uzvišnog da nam se smiluje i podari nam dobro i ovoga i budućeg svijeta. Amin. Oselamu alaikum u rahmatullahi ta'ala u